Basi karibu katika maubiri ya ibada ya leo Leo jumapili Machi 28 makafumina e, Kichwa cha somo la leo ni iki hapa Maisha ya mizaha na matani umchukiza mungu Maisha ya mizaha Na matani kumtukiza Mungu utangulizi kama utangulizi e, wiki hii tarehe moja Aprili itakuwa siku ya kuna siku moja inaitwa siku ya wajinga duniani. Seme nyingine inaitwa siku ya wongu, ya uongo. Yaani kutukuza uongo. E, ni siku ya mizaha pia. Mza anaweza kaongea mzaha wote ule. Alafu aka, akaonekana hajafanya Kosa lorote Ni siku ya matani matani na upuuzi Sita leo sihubiri Kwa habari ya siku hiyo Lakini ina, pia inahusika kwa kiasi Naongelea e, Tatizo la maisha ya mizaha mizaha Ya Mwanadamu, hasa mkristo Katika maisha ya kila siku Sio tarehe moja tu Apana, Siku zote miatatu sitini na tano Naongelea hizo e, Maisha ya mizaha mizaha eh e, Na CO2 Maisha, yani maisha katika zipi Katika mambo tunayo ya nena, Mienendo tunayo nayo katika maisha kila siku e, Mesejizizo ya katika eh e, Zenye matani matani Matani mengi asilimia karibu tisini na tisa Ya matani ya watu wanaotani ya yana ya na uhusiano naugusiano na vitu vya nguoni, E. Na wengi Na tutaona katika vipengire katha Kimoja wapo ja vipengire takawa wana leo Ni pamoja na kwamba Zambi nyingi zinaanziaga katika maisha kama ya kutania tania Yani kama unatania tu <coughs> Amina e, Amina Yani wakama unatania ili kusudi Ile zambi ikitaka kutokea Uwezo kujitetea kwa wama nikuwa nataniye, Lakini inaanza kama matani Kwa maisha ya matani tuwaona biblia Hii hoja tuini yotawa kichwari Awala siyo hoja liyo toka na labda Na kwamba kuna siku kuu ya matani Matani na ujinga ujinga Namba watoto watulie e, Ni hoja ambayo ni yona katika biblia Ikiongerewa mara nyingi sana Katika kitabu cha mithari e, sehemu nyingi nyingi Katika kitabu cha waefeso Kinaongerewa sana Timotheo sana na hata katika injili za Kristo zile nne sehemu nyingi nyingi kwa nikaona kwamba kwa sababu ni kisababishi cha dhambi eh eh nikaona sasa Nimlango mlango ambao unastahili kufungwa au dirisha ambalo linatakiwa kufungwa ili ushudi mbwa asiendelee kuingia eh ushudi inzi asiendelee kuingia ushudi vumbi zisiendelee kuingia <coughs> ni maisha pia ya kijiweni kijiweni E, u, leo hii sehemu kubwa ya, ya wanaume na vijana wa kiume Eh maisha akijiweni ni maisha e, ni kama maisha ya kawaida sana mtu anatoki kijiweni anatoka naenda kulala e, maisha akijiweni sasa hivi vijoe vingine kwa sehemu kubwa vimehamia kwenye mitandao yaani vijoe vya mitandaoni ni hatari zaidi kwa sababu hata ile aibu haipo tena mtu sihaonekani pale kwa hiyo mitandaoni kwenye makundi ya WhatsApp makundi ya ya, ya Instagram di Facebook eh. na maeneo mengine kwenye viravu vya pombe ni sehemu ambapo maisha ya mizaha mizaha eh. maisha ya mizaha ni ni mengi sana na ni, ni anguko kubwa vile vile ni anguko kubwa ni sehemu ya kuanguka kweli kweli na kwa kishia Mtu anayeishi maisha mbao sio ya mizahimizaha kuji kwa kwake sio kwingi sana. Amina. Amina. Amina. Eh lakini kuna watu mbao ni mizahimizaha. Eh we dada ume huko je leo? Yeye eh, umependeza. Yaani unakuwa tumda wote ni maneno maneno ambayo hayana vipimo. Ndipo makosa mingi na dhambi nyingi zapo hazi. Eh katika maandiko mengi tu. Eh Sasa Hiyo ni kwa maisha ya kila siku ya Mkristo. Lakini pia kuna upande wa pili na ndo tutaanza nao katika kuhubilia. Mizaha katika huduma ya Kristo, katika huduma ya, mane, ya ya kanisa, ya huduma ya kiimani. Wahubiri wanahubiri katika muktaza wa mizaha, uh, muktaza wa mizaha. Ni mizaha mizaha, akiwa naongea naongea kwa mizaha. Macho yake unaona ni macho ya mizaha mizaha. Maneno nayo anasema anasema kinizahamizaa. Mienendo yendo zake, mifano na namna zake zinazofanya ni mizahamizaa. Alafu anakuambia kwa anahubiri. Hapo mungu hayupo pia. Eh. Maneno yake ni ni, ni ni ni ni matani matani. Ni vi ni, ni lengo lake ni ili kusudi watu wacheke, washangae, shangae, eh? Sio waelewe. Sina maana kwamba Mda wote tutakuwa tunaongea kama tuko msibani hapa. Tunamaanisha kwamba na mipaka katika namna tunavuendesha maisha yetu. Machania hapa na pale yapo, lakini ambayo sio ya kukwaza vile vile. E, hayo yapo na sisi tunafanya, lakini kwa ujumla au akiwa nahubiri, anahubiri anahubiri kimaigizo maigizo. Unaona ndio anatemeleana. Anafanya hivi, anafanya hivi. Ya hivyo vitu vyote ni kundi moja la mizaha mizaha. Na havijengi. E. Maneno yake yamejaa historia hajajaa haja, neno, fausafra, haja, haja, haja, neno Ta, na mungu Yamejaa fausafa Hajajaa neno na mungu Mahubiri ya namna hiyo nayo Kama yalivyo maisha ya mizaha, mizaha yote yanapeleka wanadamu Katika wangamisu Mtu anze na hoja zile sasa Hoja ya kwanza Naono hoja tatu kubwa, Lakini hoja moja ya kwanza nayo <coughs> Inasema Katika habari za mizaha, mizaha Inasema Eh uh, by the way kabla hatu ya Hatu tuenda katika ile miza tu someshe moja Tua, tuanze na na, na na andiko la msingi samahani kidogo nimebadilisha utaratibu tuanze na andiko la msingi tuone katika kitabu cha mithali mithali mlango ule wa unazo kesema unasema nini unasema kitu gani ngoje ni kitabu cha mithali kifafanue eh anasema katika kitabu cha mithali mlango ule na huyu msata urudia baadaye lakini tu, tuanze tuone ndio msingi wa neno langu la leo Mithali mlangu wa shina sita Mithali wa kumina nane Bibria nasema hivi Sikiriza maneno Uno msingu wa soma la leo Mithali shina sita Kumina nane na kumina chia hivi Kama mtu mwenye wazimu Atupaye atu mienge Mio, Mienge ni mioto Na mishare Na, eh, na mishare Na mauti ndivyo alivyomdanganya mwenzake na kusema je sikufanya mzaha tu maana kana kwambia ah nilikuwa natania ili neno lenye hiyo hali ya matania namna hiyo haili sifu inalifananisha na inali, mtu anayetupa mauti anayotupa anayotupa moto wa kupunguza mtu anayotupa miengi eh anasema mtu anakutupia anasema tena wa, wa wazimu Sio maneno yenye kumpeleza Mungu. Sio maneno. Em kama mtu mwenye wazimu atupae mienge na mishale na mauti ndivyo amdanganya Amdanganya mwenzake na kusema je, sikufanywa mzaha tu? Maana nilikuwa na tania Haya maneno nilikuwa, nilikuwa na tania. Tutafika huko. Kristo maneno yenu yawe ndio, ndio. sio sio. Tutafika huko. M mmoja na uwasoma yekswili tu tuagapo tuwasoma misteri tu sija tukaorudi yatene na misteri miwili na katika mlango na mlango wa na Kristo una maneno umaanishi na Bali Maneno yenu yawe Ndiyo, ndiyo Sio, sio Kwa kuwa yazidio hayo ya, ya toka kwa yule mwo Ukisha kuwa na maneno mbayo Ndiyo, ndiyo, ndiyo, sio Na sio, ndiyo, hayo maneno Yanakuwa yanatoka kwa yule mwo Kunigana na kristo ushauri wake, Ukisema ndiyo umaanishe Ukisema sio Umaanishe Zaidi ya hapo maneno yanakuwa yanatoka kwa yule movu Ni somo so niende na mstari mingine Tuende katika matayo kuminambili 36 Tukua kwenye matayo 5 Tuende kulia kidogo Matayo 12 36 Bilu na sema Matayo 12 36 Natayo hivi 36 12 36 Natayo 12 Basi nawaambia huyu anaye ni Kristo. Mimi mdaote nisikie neno na nikasikia limetoka kwa nani maKristo wa na kweli ninayeoogopa. Najua ni neno natakiwa nilishike hivyo hivyo bila kujali bila kuuliza kwamba m mmm, hivi ni kweli kwani alikuwa na maanisha nini hapana na libeba hivyo hivyo na alifanyia kazi. Amina. Anasema hivi. Basi nawaambia kila neno lisiro na maana matani yanakuwa yana maana. Hayana Azema. Basi na wambia kina neno lisino na maana Watakalori nena wanadamu Watatoa hesabu ya neno hilo Siku ya hukumu Weo kristo na nena Ama nena liyasema Anatania anatani ya Kwa Bara Weo tunonakoma hali ya matani matani Kama Husemi ndio Anakwambia ndio wakimanisha sio. Aje maanaishi aksema siyo na maanaishi ndio au ilikuwa ni neno lisilo na maana nilikuwa na tania tu ah sawa nilikuwa na usijali uh, Kristo anasema hilo neno nalo unatodrai hapa sikokul Okay by the way nisheme ili eleweke pia kwamba mtu naye muamini Yesu Kristo hata simama katika hukumu Kwa hiyo Kristo alikuwa anaongea na watu wote wale ambao hawana kinga ya dhambi yao ya kumamini Yesu Kristo Lakini Tulisha juo kwamba Naoche tunofamu kwamba maneno Zambi zote nato sitenda Tukua tumemesha mamini yesu kristo eh, Hazita tupereka katika hukume ya jahana Milo tunarijua hata siku moja Ila zita tunyima barakazake Ila zita tupa mapigo katika dunia hini Na ni mabaya Mapigo wa mwini ni mengi Na ya naumiza eh, Jihulize ya mtambaye Jihulize ya swaritu Mtu ambaye anakinga ya jihana mu ya moto hata ingia motoni kwasa mamini Yesu Kristo akatka akafanya znifa aakamatwa na ukimwi au Mbu akachukizwa aka akamletea kansa kansa ya koo akafa aka bila uwezo wa kula chakula akaenda binguni weyo mtu ia nabu ya, ya mwilini ni ndogo ku mno mimbi namjua mtu ummmoja mukristo Naambia mtu moja alikuwa ana kansa ya ya kizazi ana na ukimwi na ana kilikuwa kimetoboa kwenye uti wa mgongo. Vicho vitatu vime sehemu moja. Kristo Kwa jinsi msikia yule mama alikuwa ameokoka. Kweli kabisa. Ila hal, alijichanganya katika njia za. Kwa hiyo hana hukumu ya watu hata smoja huyo anaonekana mnguni vizuri. kini huko duniani anakipata cha moto kwa sababu alikuwa anaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Ndio huyo mtu anayeishi kwenye mizhamizai. Ni mtu ambaye hamjali jambo la Kristo. Eh? Kwa hiyo unauna haya maneno ni kili kwamba sio maneno marais sana. Lakini huyu ana sio magumu. Kama maneno magumu haya. Kwa sababu Mungu anatupa kanuni nzuri, marais sana. Maneno. Okay, namba ni pia. Sina kwamba mtu hawezi aka kama ni maneno ambayo hayaingizi mtu katika dhambi. Matani kwa mfano mtu yule anahubiri anahubiri matani kuanzia manzo mpaka mwisho. Huyo anaingiza watu katika dhambi kwa hiyo anahukumiwa. Ni Mkristo ambaye matani yake yanaendelea yanaenda kuzalisha dhambi. Huyo nayo ni kosa. Lakini kwa matani hapa na pale e? Eh, Ya madogo tuwa mbao haya, haya mwingizi mtu katika zambi Kimsingi ya neza kamchekesha mtu mbao ya ana huzuni haka eh Hayo haya nakosa kwa sumabu Haya mwingizi mtu katika zambi Lakini yale matani ya mtu katika zambi Yale katika uasherati uzinifu na nini Na ndiyo ya diyo mengi Hayo mungu ayataki Una Kwa hiyo kweli asilimia kubwa ya wake na waume za watu wanaoingia katika mahusiano na watu wengine hayaanze serious yanaanza kama matani Ndiyo sio yanaanza kama matani sasa hayo ndio ambao Mungu ana yakata asilimia kubwa ya hawa vijana wa haki na wa kiume wanaoingia katika uasherati hayaanze serious yanaanza kama matani yanaanza <coughs> kama matani Kwayo, na, iyo kwa hiyo hebu na ile ni kama utangulizi lakini tuliona katika tuliona mistari mitatu ndani ya utangulizi. Ili somo lishireweka hata nikiacha hapa. Yengine ngoja tulithibitishe tuli zaidi. Hoja, twende kwenye hoja. Hoja kwanza tuangalie mizaha specifically maarufu kabisa. Mizaha katika huduma ya injili. Katika kuhubiri, katika kuimba. Jamani wewe kuna, kuna, kuna mizaha katika nyimbo. Umesha sikia? Anaenda anachukua wimbo Ana uimba kwa sauti fulani ilio geuzwa geuzwa Unashiro kwamba ni sauti ya uimbo au ni ya maungezi au ni nini Yani anakuwa anafanya uza, mzaha na matani katika kuimba kwake Na hiyo ni I, Iko sana sana katika haya makanisa ya kilokone Iyo sita dangai Ukienda katika makundi labila maka, makanisa labila wa wasabato kwa bila mzaha Ukienda katika kundi la kanisa Kikatoliki, wanaimba bila mizaha vile vi. Kuna tu mizaha tumeingia kidogo. Wanaokuta wanacheza wanafanya hivi mizaha mizaha lakini sio mingi sana. Nienda katika makanisa ya Kirokoni. Anavaa mizaha, anatoa sauti ya mizaha, anatoa maneno ya mizaha, alafu na anamuimbia Mungu. Sio sahihi. Na sasa njoo katika katika katika kuhubiri Anavaa kimizaha, ananena kimizaha, anatoa mifano ya kimizaha, ana ruka kimizaha, alafu watu wana cheka, wanaondoka wanaena nyumana wakambia wa sio kweli. Emu tuto, tuende sasa katika mifano, emu, mfano wetu wa kuhubiri kwenye Biblia, tunatakua tu kwa nani? Kwa Yesu Christos, hiniyo, namba moja. Emu, tutu, tu, tu, tu, tu, tu, mifano tu michache ya Yesu alivu hubiri. tutaangalia mifano michache ya Yohana Matizaji kwa sawa mtu wa pili mkubwa kuliko wote tangu wanadamu wazaliwe ni Yohana Matizaji kumitua Kristo tutaangalia na Paulo aliandika sana agano jipya na tutaangalia na Musa sana agano lakale mifano miini tukiona walivyo hubiri tuone je wana hubiri kama hawa na je kama hawa watunawa wasema wa makanisa wa muendokasi na wa Kristo wanatopina na, nivyo unaviku tata kwenye TV By the way, hata kule kuhubiri maneno yako usitumia maneno ya Kristo. Au, hoja istoke katika Biblia. Bado ni mizaha. Kwa sababu unapuweka maneno yako mbele ya maneno ya mungu, manaki umemfanya mungu mzaha. Emtuangalie, tuende katika matayo mlango wa shima tatu, tuangalie Kristo yakiwa na tuone tuwona Tuulize, je, Kristo, alikuwa na kama hao. na naisi kwamba, hao, napu wiliwa na sana Kristo. Eh, nana na na hisi Aya tule tuangalie Anasema Matayo shina tatu tuangalie mistari mi katha katha pale Na sita isu soma yote soma Anasema misali ule wa Wa Wa kumina tatu Anasema hivi Ole wenu wa nishima farisari wa nafiki Kwa kuwa mnafungia watu faru wa binguni Ninyo enye hamuingii Wala wanao ingie hamuachi wa ingie. Huyo alikuwa anaongea kimizaa Alikuwa yuko serious. Only way, na alikuwa hapapasi ha, ha, macho. Eh, ili neno la Kristo hatuoni kama na alikuwa anaongea na watu wa makanisa, watu wa hekalu. Wa Mathayo 14 anasema ole wenu huandishwa mafarisayo wanafiki. kwa kuwa mnakula nyumba za wajane. Huyo mtu alikuwa Kristo alikuwa anahubiri kimizaa. <laughs> Kukua kuna watu wanasikia wana cheka sana hapa Yana ya, ya urudisha moyo kata zaidi Kusara kumda tano wanasema Ole wenu waandishi mafari sayo wanafiki Kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchikavu Ili kumfanya mtu moja kuwa mongofu Nakisha kufanyika mnafanya kuwa mwana wa jihana mu, Manambiri zaidi ya kuliko ninyiwe nyewe Hayo ni maneno ya, ya mizamiza hai Ha maneno ya mizamiza hai Anaehubiri hivyo nani ni Kristo? Sasa kama mtu ahubiri kama Kristo, Miisi amini kama anahubiri. Sura ya 10:17 Ole wenu viongozi vipofu, ninyi msemao mtu na kadhalika anamwita mtu kipofu na ni viongozi. Maana yake huyo mtu hana mizaha huyo mtu amemaanisha kweli kweli. Sura ya 10 anatsema wapumbavu nini na vipofu. Hapa alikuwa anawaambia ana, ana, ana, maneno kwa mizaha. Bana. Sura ya 10 anasema vipofu nini ninyi. Si kristo kama Kristo anafanya mizaha hapa? Au simuoni kama anachekesha. Haya manenu haachekesha. Kubaliani. Haya neno wa kumiswa anachekesha. Hachekesha. Hachekesha. Kama ni uso kava uso. Nkali. Kusari wa shina tatu. Ole wenu wa nishima farisa ya wanafit. Kwa kuwa mnalipa zaka. Hata hakuwasifu katika kulipa zaka. Kwa sowe kuwa naona kwamba mba wanamizaha. Labia wanapelika zaka za mizaha. sura tano, Wale waandishi wa mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje. Hayo maneno yote maneno ya mizaha. Na sidhani kwamba Kristo aliamua siku moja akasema leo nitahubiri bila mizaha. Siku nyingine zote anaohubiri mizaha pana. Tabia ya mtu ndio hiyo. Aki, okay. twende sehemu nyingine, twende katika kitabu cha Aruka, ule wa 4. No twende wa sita Tuone Kristo akiwa anahubiri kuna mizaha? Au, kuna kuna vichekesho vingi, vingi na matada uke Kuchekesho tunachikesho wakati mgini e? Lakini Mwono unacheka ni hula mbao tayali Bile vile ume Anasema katika kitabu cha Uka 6, Anasema ane? Uka 6, Anasema Lakini ole uenu nini na mali Kwa kuwa Farajahenu kuipata Ole wenu ninyi ambao meshiba sasa Kwa kuwa mtaona njaa Ole wenu nini mnao cheka sasa E watu hamizaha wanacheka Asima vile vile na nini Ole wenu Kwa kuwa mtaomboleza Nakulia Kristo huyo anahubiri kwa kuchekesha watu Unadhani hii hadhira ya Kristo Yilikuwa ina Ama nena likuwa na sana Ama nena likuwa na wachekesha sana Pana ya na Sasa, mina njiuliza kwa nini tuamue kubiri kinyume la kristo Alafu tusema tunafata kristo Takwe tuna, ni unafiki Unafiki Nemi tusome ruka kumina tatu tuone harimu kwa naongerea Kristo nasema ruka mlangu wa kumina tatu Nasema hivi Buka kumina tatu nasema Kustari ule wa 30 na moja nasema hivi Huko kuna tosha 31 anasema hivyo. Saa ile ile mafarisao kadha wakadha walimwelekea, wakamwambia toka hapa uende mahali pengine kwa sababu Herode anataka kukua. Akawaambia, "Inendeni mkamwambie yule mbweha." Okay, sitaja zaidi tukuelewa. Hapa tuone kama alikuwa anaongea kwa kiunafiki, ki Na hawa alikuwa ni watu wakubwa. Hawa ndio walikuwa wabeba wa, wa Kuduma ya Mungu kwenye taifa la Izraeli. Farisaayo ndio walikuwa mkuu. Yesu alisema, "Mafarisayo meka katika vitu vya hamsi." Kwa hiyo hakuwa anaongea na watu, hakuwa anaongea na vijana wa kijiweni hapa. Alikuwa na, na watu kwenye ofisi za kubwa za kiroho. Hawa ndio walikuwa wanaenda kwenye misiba, wanaenda kuwanyunyizia watu maji ya baraka nao nini na nini ili labda waende mbinguni. Lakini hao mie Herode Oh, huyo ni kristo. E, mtu angalee wana mbatizaji. E, anaendelea nasema wana mbatizaji. E, biblia nasema katika kitaputo ya matayo mlangu wa, Mateo, Mlango, wa Kwa so, mf, kama hatu mfano katika kristo, basi tuupate katika mtu anayi mfata kwa ukuu Hamba hini na mbatizaji. Lakini hatuwezu katafta mfano kuingine. Kwa kweli ikifika wakati tukaanza kuhubiri mfano ya mtu nje ya hawa. Nitakuwa tumepoteza na hatu utafanya yukazi. Tutabadisha ya shumbo. Lakini, tahajima twende na sawa na kristo, wa nasema katika mlango wa tatu, sajituna tuangalie Johanna, e, matayo tatu, nne mpaka nane, ya nasema hivi. Kulitu kasema, sajituna mbona umetua mifano, hini e? mifano mchati, lakini Biblia yote ndicho inajokisema. Muda wote iso nikuwa naongea katika mazizira haywa. Haweza kawa na sura ambili, lewa naongea hivi, lewa na zaale, kuhu nye mizaha, tumwani seemu yote anaongea na mizaha. Okay, kwa mfano Yesu alipo kuwa hubiri kwenye Kwenye mariko tapu pari Make yosi, yo ni mfano tu mingine sikuireta Alipo kuwa na hubiri Wakamwambia wakasema Nduguzako na mamako huko njoonatako kuona Kasema nduguzango na mamako ni hawa Walioko hapa mbele yangu Alikuwa na hubiri kimizaha Hapana, hakuwa na hubiri kimizaha Alikuwa serious Kwa hiyo e. Anasema tumangalie Yohana Matusaji Anasema Katika kitabu cha Mathayo 3:4 anasema na Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa zaangamia na mshipi waangozi kiunoni mwake mtu mwenye kujifunga mshipi kanda. Leo uhiku na vijana wanatembea na suruali zinataka kudondoka chomekea bila hata mkanda. Sicho hicho huyu. Huyu alikuwa serious, alikuwa amejifunga mshipi. Unajifunga kibwewe. Unajifunga eh mkanda eh, anasema sema alikuwa mifuka mshipi na ngozi kiuno ni mwake ngozi ni mwake na chakula chake kilikuwa nzige na asali uyo alikuwa sio mtu wakwenda wa, wa, wa vijuweli kukunani ku, ku, kula chipsi maai uyo alikuwa na chakula serious msari wa lakini tu, yu, yu ni maisha haki ya kila siku hata mienendo tuu mpeke haki inatupa tofauti lakini tuangalie maneno na kinyo chake msari watala na sema nipo walipo muendea na uyahudi wote na inji zote za kando kando ya Jordani. naye akawabatiza katika mto wa Jordan huku wakiziungama madhambi zao mstari wa saba hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masaduka waliokuja ubatizo wake aliwaambia enyi wazao wa nyoka ni nani aliyowaonya ninyi kukimbia hasira itakayokuja huyu mtu alikuwa anahubiri kinadhaami zao ala mwenye dhambi alimwambia una zambi ni kwa kama ni ni njiza uomba anawambia nyinyi ni wa uhubiri mnauhibi uomba anasema nyinyi ni usawa wanyoka. Na, sorry sema hivyo kwenye hana 8 tuliona kwa well, hiyo kama ni mfano wa wa watu wakuu kabisa kwenye Biblia tumeshaomaliza hem tuende na wengine tuende kwa Paulo timotheo kwa kwanza wane sita, anasema hivyo timotheo Paulo anamaanisha timotheo timotheo ndo ndo nyaraka za timotheo ndo Ndo mwongozo wanamna kutuwa kuduma ya ibada. Timotheo wa kwanza na timotheo wa pili na tito. E, na na firemonde. Lakini hasa hizo tatu. Timotheo wa kwanza na timotheo wa pili tito. E mtu angalie, Paulo anamambia Timotheo na mle ya kuenesha mambo yake. Akiwa na hubiri hubiri ya hubirige. Kwa toto Timotheo ya kuwa mchunganyo. hivi. Timotheo wa kwanza mstari mlango wane kwa wa 1 4 tusome mstari <coughs> ule wa <wasita>. 6 <coughs> mstari wa <wasita> na 7 <coughs> anasema <avi>? hivi <coughs> uwakumbushe ndugu mambo hayo alikuwa ametaka kusema sina lakini anayaeleza ni nawe utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu na mzoevu Na maneno ya imani, anasema ushugulike na mambo ya imani. Na mafundisho mazuri yale uliofuata. Usari wa saba na hivi. Leo anamwambia staki mizaa. Anamwambia hivi. Bari hadithi. Za kizee. Zisizokuwa za dini, uzikatae. Nawe ujizoeze kupata utaua. Hadithi hadithi. leo hii watu wanahubiri kwa hadithi hadithi uzikataye hee ni chacho mambi kusara kumina moja anasema hivi mambo hayo uyaagize na kuyafundisha Eh hey, yani uyafundishi yani kama hivi nako fine uyaagize na kuyafundisha anaendelea Mtu awaye yote asi udhara ujana wako Bali uwe kielerezo Kwa wa aminio Katika usemi na mwenendo Yani kaulizako Usemi no kauli Asima uwe kielerezo Unapo kuna kubiri Mtu anayetakio kubiri sawa sawa Usemi wako na mwenendo Sasa kaba alikuwa namambia usemi Unadhana alikuwa nasema kwamba hata mizaha ni sawa Manake kaulizako zipime Hei eh? na mwenendo manake huyu mtu hakae kijiweni mwenendo hakae kwenye vijio vya whatsapp leo hivi vijio vya whatsapp ni hatari sana by the way ni sema wanaume sana sana wanaume anaeka kwenye kijiwe cha pombe na kijiwe si cha mipira hastahili kuombe huyo ni bahati mbaya tu Vile vile mwanamke anayeishi kwenye vijio vya WhatsApp na Facebook, si na bado na vingine vyote hivyo. Huyo naye sio mwenyewe hata kidogo. Hawezi hawa wawili katika makundi. Huyo anakaa kwenye kijio cha mpira na pombe, Haweza kaepuka uzinzi hata siku moja. Na huyo mwingine anayeishi kushinda kwenye vijio vya WhatsApp vya makundi nayo 6 7 8 ni, ni ni ni mke. Si nini? Naye haweza kaepuka uzinzi. Haipo. Haipo. Me chama na tua ambição de te mostrar. É? É muito mangalie, musa. Mangalie musa não é. Ok, eu sei que as maas, minha ganhadora cali, minha nina. Musa, às vezes eu me tiro vingança. No caso, mas não vou ter assim na vida Musa, eu não ganho mais nenhuma. 32 33 kumukumbu la 30 ile la 30 32 30 lakini twende sehemu moja tu mapema kwenye huduma ya Musa twende kwenye kitabu cha kutoka mlango wa 32 Baada ya kuwa wale wana wa Israel chini ya Haruni nduguye wameji haribu e eh, wakatumikia wakachonga ndama na nini mambo ya ajabu jabu Musa harikuja hakuwa ana -a. Halitukua hatu wakali sana Halifuja mambo masi wa kimizaha Mangwa theathina mbili Mustari tuanzia ule wa Waishina tana nasema yu Basi msa lipona ya kuwa watu Hawa wameasi Neu hiwa krista tunahasi jama Krista tunahasi Tunahasi Kwele Tuna Tuna Tuna Na siyo kwa mbada kusema wewe Hapana najisema hata mimi Tunahasi mungu Tunahasi vifumaye Halipo na watu wameasi maana Haruni amewaacha waasi huyu mtu alikuwa anawahubiria uhubiria tu hajawabana bana anasema amewaachilia tu amewaacha waasi ili wawe haka kati ya adui zao yani waneta zihaka hizo ni zihaka hizo ndipo Musa akasimama katika mlango wa Marago akasema mtu wao yote aliyepo upande wa Bwana na aje kwangu anasema nataka watu walio kwa upande waje upande wangu watoke huko kwa kuwatenga e. waje kwangu wana walawi wote wakamkusanyikia yari kwa kabila la Musa akawaambia Bwana Mungu wa Israel asema hivi kila mtu na ajifunge upanga wake pajani mwake akapite huko na huko toka mlango hata mlango kati ya mlango akamchinje kila mtu ndugu kila mtu nduguye na kila mtu mwenzie na kila mtu jirani yake yani hapa huoni kama anacheza mzaha na wazangu na mama mwingine mwingine anatisha kuyasoma lakini kwa sababu imeandikwa Tuyasore Leo hii mungu asema, Bina sema vita vietu sio vita vya damu na nyama Vita vietu ni vya roholu Kwa luga nyingine Uwe tayari kujeruhi mtu Kumabia wei nabiwa uongo Kiroho Ili kusudi Asiendere kufanya dhabi Musa na wabia wajifunga upanga Na wakajifunga Na wakafanya yu kazi kweli Sasa uwezu kwa nebea kuma Musa Nikuwa na ubiriki mzahamza Halei zambi, hafuki zambi haungim. By the way, huwezi ukawa unasema maneno ya zambi zambi na mizamiza Harafu badaya ukasema maneno ya kweri ya kwa wana nguvu wafana Watu unachowambia nicho wanachow kikalidi Eh Huwezi leo ukawa unachowambia <tikariki> Harafu katoka ukawambia neno siriasi wakari kubali Hata kubali Nicho, nyo sababu kristo wakufanya hivu E, Ndiyo sababu msa wakufanya hivyo Ndiyo sababu paulo wakufanya hivyo Watu wakuu wote katika Biblia Sasa leo, watu wamejia saftia njiri zao Na wanaziubiri, wanakotaka Na watu nizo wanazo zipenda Basi, na iwe hivyo Sisi hatuna wakufanya Hatu asuia Kini, ni weu Na, isikia, na mimi, tunasikia kweli Tukua tunasoma kwenye Timotheo Tutu tutu tu, okay ni inatakiwa ni Timotheo. Emtu angalie hiyo hali ya misami. Okay, haya ni maneno ya nyongeza. Chukua tunaangalia mifano ya watu wanne, lakini tuangalie jumla sasa. Tukitoka kwa hao wanne, tuangalie maelezo ya jumla ya namna kuenenda hasa katika habari za ibada na kuhubiri. Na hata okay, by the way kuna ibada nyingine unakuta za Yani ndani ya neno rinasoma Lakini wengine wako huko wana tembea, Wengine wamechukua vitenga wamevala Wengine wana Yani unanguta tu mizah, mizahami zato Amidia kuziwana hizo ibada Zipo kibao e, Mungu anasema pana Muna po kusanyiko, kusanyiko langu Iwe ni kusanyiko makini e. Ndiyo sababu hata hivyo Hata watoto hatu walusu wachezi-chezi Eh, na tototo tunawashukuru kwamba wameshaelewa. Wanakuwa wanajua kwamba saa ibada ni sehemu makini. Ni kama mtoto anapokuja mgeni, hakisha mtoto wako si acheze Kuona mtoto ambaye hajui tofauti ya mgeni na mwenyeji, ogopa. Ogopa. Anasema katika tabia ya tumatsema mlango wa kwanza, eh mlango wa tumatsema wa kwanza. Mlango wa tatu. Tukua kwenye, tumatua kwa za wa nne kipindi frani, tuene mwangu wa tatu. Mustari wa nane ya nasema hivyo. Vivo hivo mashemasi Alikuwa likuwa metoka kuongea abali za, za askofu amba no, no mchungaji kwa ruwe nyingine au kiongozi wa dini na wazia wa kanisa. Hilo ni kuli moja ilu. Lakini ya nasema watumishu wa kanisa amba no, ma, no mashemasi. Na huyu mta nakuwa meajiriwa na kanisa kimsiki. Sio wale wata Wanao sijiwa wanao sumama si mlangoni na kusalimia na nini hiyo ni msaada tu. Lakini a, Shemasi ni mtare ajiliwa na kanisa Asema vivi wa hivyo mashemasi Na wawe wastahivu Si wenye kauli mbili Mtu mwenye mtu Matani si kauli mbili Eki msingi matani do kauli mbili Nakambia ni ah nikwana tania manisha Asema pana hawa watu wasio na kauli mbili Si watu wa kutumia mvinyo sana Si watu wanaotamani tamani fedha hivu kama kadhalika maneno yote yanasema wasiwe na kauli mbili mbili. Hao watu sio watu wa matalia. Lakini leo ninajua makanisa mengi wachungaji wao ukikuta Ma... kwanza hata macho tu na anavyokuangalia tu unaona macho yake tu yana yanasafa... taarifa tofauti na yani yanasema moyo wake kitu cha ajabu sana. Mimi nawajua wao hivyo. yuko wapo juu, Girani. Em tende katika Tito na nadhani ndo anaongelea sasa hivi mtoto huyo chiki. Eh uyo. Tito 2:2 anasema chukua kwenye Timotheo. Kwa hiyo anasema watu wenye kauli 2:2 hawastahili kuwa watumishi wa kanisa. Kauli 2:2. Eh bwana kuna watu wana kauli 2:2 bwana. Yale akikwambia hiki amemaanisha kile. Tena bahati kawe nazo mbili mwingine Nazo kuwa na hata sita. Eh E, na la Ana katika Tito Tito 2 mrango wa wa Tito mstari wa anasema hivi Tito 2 anasema ah mstari sema kwa sababu hii na alikuacha No, ni na so samahani. Niikuwa mlango niikuwa mlango wa kwanza. Tuanze twende mlango wa pili. Tito mlango wa pili. Eh ni, samahani so nimechanganya kidogo. Msari wa pili anasema hivi, Tito mbili mbili anasema hivi. Ya kwamba wazee hapo mfano tuna wazee hapa, tuna watu wazima. Kimsing unajua watoto wengi wanahibiki kwa soya ya vitu anavyobeba kwa wakubwa wao. Kimsing? Ya kwamba wazee wawe wenye kiasi Wastahivu Wenye busara Wazima katika imani na katika upeno na katika saburi E awa ni watu mbao unaona kwa wama ni mta mbae mekamerika Yusiyo mtu wa mizaha, mizaha. E, Na nitakewa nisema kwenye kingi ya mzakini Nafikini meereka Musari watana unasema hivi Awa ni watu wazima Heu hii wazee wako hivi Mzee unakutana mzee wa miaka stini Sabini Wakiume Anaanza kutaniana na binti wa miaka 18 ndio sio? Eh unakuta kabisa wana na urafiki wanajulikana. Yaani hicho u... kitu kipo. nani ni king. Leo hii kijana wa miaka 18 unakuta anataniana na mtu tena wakati mwingine ni mke wa mtu ameolewa na miaka 30 na 40, na 40. Unakuta wana urafiki. Urafiki me, unafanya nini? Tene uleviki shuwa kawaida Ushuwa kawaida kapis Mustari wa Tano Timoteo mbili Tano na sema Nakua... Ala... e... na kuwa Ala Eee Misali sema Vivyo hivyo na wazee wa kike Maka ni kwa mentoku sema waze wa wakiumeni Nungatoa mfano wao Wa kike sasa Wawe na muenendo wa utakatifu wasio wasingiziaji unajua by the way mizaha ni sema kusingizia wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi bali wafundishao omema ili wawatie wanawake vijana akili Wawapenda wapende na kuwapenda watoto wao na kuwa wenye kiasi kuwa wasafi kufanya kazi nyumbani mao kuwa wema eh. na hakuna maneno eni, kimsingi ni watu walio fanya okay neno loloku anatafuta anasema kufanya kazi nyumbani mao. ni watu Hawa Hawatu vijiweni hao. Leo hao watu hawashindi saluni. Zile saluni za kike na hata za kiume zinaharibu sana bila mama. Tusi kwa nini tusisemee? Nani anasema kwamba ninadanganya? Nina eh? Kwa hana sema vito mafu siu kweri kweri Kwa hana sema vito mafu siu kweri kweri Kwa hana sema oh vito Ono kweri Mimi nikenda kunyoa nyoye kama ya Kwa hana kumbanaga na, na yule anaye nyoye Tuna kumbania Anasema Hana sema hana taka sikionge Nikazema pana sina huo mda Kama zinantosha daka tano kumi Hizo zinantosha kukawa pale. Lakini kuna mtu mwingine ana unaenda saluni ana shida pale anaenda nanyo wa nyelezi, kiisha, na nyoa nywele zikiisha anakuja na nyoa ndevu akimaliza anabarisha mtindo. Yaani yuko pale pale tu kazi yake ni nani uke, ki, ki, umeni na kike. Zile saluni. Kuna sehemu zinaita si zi, maneno yote wa Kristo wana, wanaenda pale. Semu nyingine siji gym. Sehemu zinazoitwa hituwa jimu. sehemu za kufanya mazoezi. Saakumi na mbili, saakumi na moja. Jioni wakitoka kazini Ni sehemu za maeneo ya dhambi kabisa. Yes. Kapu, u, ukafanya mazoezi. nyumbani kwako. Ukio unafanya mazoezi. Unakimbia wanjana. Na siukimbia. Kwa nini mbasa tumiezi zongufu katika kufanya kazako nyumbari kwako. Beba mzigo fanya nini. Lakini wakuta. ametoka toka jimu. Lakini, kama ni sufuria na kambia Ewe hey, mtoto, emine imbebe liye sufria lango Kwa ni, unavu By the way, hata ki, kisahasi Naongea kisahasi Energy expenditure Matumizi ya ya, ya ya energy Au ya nguvu Ni yale ambayo yapo Constant, ya mdaote, masaa Yote Lakini kusema kwamba natumia Unikama mtana yafaya mazoezi siku moja Anamaliza miezi mingapi, miwili <coughs> Hai msaidi, yale mazoezi ya kila siku Unapotembea unafanya nini ndio? Mimi hizi nguo nazo zinovaa ni nizo hizo zinoroma mwaka 2013 wakati mtoto wangu alizaliwa. Lakini huna mtu mwingine anapata kazi mwezi wa kwanza wa pili wa 3 tayari yuko hivi. Ameshakua mduara kuliko mpira wa nani? Kisa ana uwezo kwenda bar kunywa yale mapombe yake i don't care ni ndio nasema yote utasema yote haya hoja nindefu ngoja nifupishe ni kwa nimeshagusa hoja kwanza wetu ni kwa hoja nyingine chuko tunaangalia aina za ma, ma, na matani na mizaha mizaha na nini lakini na haya naenda paka makanisani Na haya mambo yako vile connected na vitu wangaria kwenye tv ndukuzanguni Ile mizaha unakuta siku kuna muta na joti amevaa sijima gauni ya kike amepiga na ina natembea hivi Yakisha kuja na weo utakuwa hivo hivo Tupunguza haya mambo Kamo kueza, acha kama mimi e, Tende hoja ya pili Mizaha na matani ni shina la nangu Tuko tunaangalii. Okay, tushai gusa hoja, lakini moja kwa moja kwenye tutagusa mistari mitatu. Em tusome katika kitabu cha waefeso, mizaha na matani, yani haishi kuwa makosa tu kama au au kupoteza muda a au kukuda, mtu kudharau luka kudharauka tu na kutokuwa na na, na, na mweneno unaoheshimika pala. Ni pamoja kwamba inamzalishia dhambi. Mengine tutaweza sema kule kwenye mahasaroni saruni uku Mtene katika kitabu cha waifeso Mlango ule Watano Waifeso tano e, Mestari mekua mingi e, Waifeso Waifeso tano e, Mtene kwa mingi mistari anasema hivi Sikiliza Hii biblia mpia kwa hiyo Kuhifungua inachukua mdaki kidogo, Waifeso tano anasema mistari ule Waene na watano anasema hivi naazi mstari wa watatu lakini usikie vitu vinavyosema pale uone vimeunganaje vime maki usikie vitu vinasema sehemu moja ujue vimeungana anasema lakini washerati ustadio kwenu kamwe wala uchafu wote wa kutamani kama iwastahilivyo watakatifu wala aibu wala maneno ya upuuzi unajua maneno ya upuuzi no maneno ya mizaha Na na, nadhali kwamba maneno wa upuzi ni tofauti na maneno wa mizaha Amina Ayu ni maneno tofauti kwamba maneno wa upuzi ni kitu kimoja na maneno wa mizaha ni mingini Kitu kimoja eh. Wala ubishi na kuendelea Ananelea msari ule wa Wa efeso tulukua tano tuende shina Tuende nene Wa efeso yu kushoto kidogo kuna sura nene Msari wa shina tisa nasema vi Msari wa shina tisa nasema vi Neno lolote, lililo ovu, listoke vinywani animwenu, bali lililo jema, la kumfaa mtu mwenye kuhitaji, ili liwapene ema wanao osikia. Neno lolote, mate, maneno mengi ya matani, na hapa natumia lugha ya kiswahili lakini kisoma King James, ele, anaunganisha maneno ya, ya dhambi, na maneno ya mizaha, na matani. Na upuuzi, anaviunganisha vyote Ni maneno yale yale. Maneno yale yale. Eh anaenda katika uko, uko, uko soma, ni nita nitaitamka tu. Anasema katika kitabu cha kwento kwa kwanza mlango wa mstari wa 23. mstari wa, 23. E, mstari wa 33. Kwa kitabu cha kwanza anasema mazungumzo mabaya huharibu tabia. mazungumzo mengi ya matani ni mabaya. na haribu tabia. Ninyi vijana ambao mpo mnaoelekea katika utakuwa na wake waume. Ukiona umepata mke mwenye mizahamu mizaha na watu, ujue umepote, umepoteza. Vile vile ukiona umepata kijana ndo anaitwa cool boy wale. ma player player wale mara yuko hivi kwa hivi siya ana, ana, ana ujue umepoteza hapa hakuna ndoa mazungumzo mabaya uharibu tabia King James anasema anasema bad company corrupt bad company ikimaanisha kama marafiki company ni watu ambao unaambatana nao eh ukiona na marafiki wa hiyo Hata kama ni maraika Epuka Kimbia By the way, ukiona hampeni kristo Ndoki pima tulishokisha kisema e, Mtu mwalizie hiyo hoja Kwa kusoma katika kitabu cha mithali Mlango Tulisoma mithali 2 na 6 Tulidi kwenye mithali somo mithali wa 19 e, Mlango wa 19 Mithali Mlango wa kumina tisa, mstari wa shina tano na wa shina tisa Natokoa tuko kwenye mstari ya kufunga ya mwishu Kambuti ya mithari Mlangu wa kumina tisa Mstari wa shina tano alasema vi Mpige mwenye mzaha na mjinga atapata busara Mungu alasema mtu mwenye mzaha Hapa kamsifia mtu mwenye mzaha Lakini leo hii watu wenye mizaha ile maigizo ile mizaha ya kwenye TV ile imetoka kuwa kwenye maisha ya siku ya jamii Imeamishwa kwenye TV. Ndio hiyo hiyo inayosemwa hapa Aya, wale wanaojoto kina Joti na kundi lao wale. Wanaigiza mizaha hawafanyi mizaha. Mungu anawaongo mkono? Hapana, sio maisha mazuri ya Kikristo wao. Anasema hivi, mpige Mwenye mzaha Yani mwakio mzaha mzabue kofu No no no bifu nana sema Manake kama mtoto mzabue pare pare Atapata busara Kisha mzabua Atahacha mzaha kinyumetaka atakuwa na busara Mwenye Anaenderea sasa Hapa nkwana sema utumie mkono Lakini hapa nasema kinyo Mwenye, mwenye ufahamu nae, ata Atatambua marifa Anakwambia hivi, mtu mwenye mizaha, anastairi kuchapo. E, yuko vijiweni yuko saluni huko. Huyo size yake ni kuchapo. Lakini mwenye ufahamu, ambayo sio wa mizaha sasa, yeye anaonywa. Yani hatuazao zao hazilingani. E, nae atapata marif. mstari wa 29 nasema hivi hukumu zimewekwa tayari kwa wenye mizaha Hao wenye mizaha wako salama wao Ingana neno wa Mungu anasema mtu wa mizaha mizaha rubini mwenye mizaha Unakuta anatembea tu naye Anaweza kuanahubilia tu unakuta Yaani hivi tu Anasema huyo hukumu namsubiri Anasema ana mapigo Kwa mgongo wa wakumbamu. Kwa sababu vitu nimeungani. Nasi mwa huyu mtu. Uda wako tafika tapijo. E. Kwa hiyo ni kwa nasema. Mausiano mengia kwenye ndoa ya nakufa, Hayafi kwa kitu siriasi. Yanahanza katika miza. We dada unakaa wapi. We dada kwenu ni wapi. We dada natamani ungekwa ndo ni mindo ni wekwa. Manino kama hayo hayo. Uwe kaka lakini unajua kuchekesha sana Hayanzi hapo <tinyo> Na nikuambie kwa amba Wala shukusomu kwa amba Dhabi ni tamu Mta kudanga kwa amba dhabi siyo tamu hata kwa amba kudanga Kipeni sema dhabi ni tamu ispokuwa ni kwa kitabo tu Okay. Lo hii watu wanaingia kwenye mizaa kama hivyo matoke yake ndoazina kukufa inaharibika Kwa muda mfupi wakati iko ina matani haya una, na mizaa na matoke yake yanaendelea kutakuwa na aina fulani ya kujisikia mambo mazuri lakini baadaye inakuwa shubiri na uchungu E. Tumalize hoja hii Kwa mistani miwiri tu Inasema Tumesha hoja ya kwanza tumetoa mifano ya namna kuhubiri Tukaona kwa mifano ya Kristo e, Mifano ya Musa Mifano ya Yohana Batuaji mfano. Pia tukaona e, ma, Maerekezo ya mungu ya namna kuenenda Kwa makanisani Na tukaona pia hoja kubwa kwamba mizaha kama mizaha ni ni shida na dhambi na matokeo yake ni hukumu yani haimi hivi hivi tumeiona kwenye mifali hoja ya mwisho tulishaigusa gusa lakini tulithibitisha kwa maandiko inasema chanzo cha mizaha ni vikao vya mabarazani mizaha mingi inakuja ha, kutokana na ulipo kaa mama baraza baraza leo tusha sema nini makundi ya whatsapp Unasikia kwenye makundi ya whatsapp mtu anachukua picha na pala anamwambia wewe -we frani mungu anakuona siku hizi mungu ameshushwa ndani ya makundi ya whatsapp kwenye upuzi unajua hiyo hata ile unaposikia mtu anakuambia mtu amefariki unasikia eh frani pole sana mungu akufariji hie ile nayo ni, ma, ni, ni matani Kwa sabugani, ni, ni mizaha kwa sogani. Mungu. Unae mkumbuka siku. Kwaza kwa ni kumdena mungu. bure. Mungu siya mpoke. Kinacho mpokea ni okuvuake. Kabla ipokuwa bado hai. Kwa hile unasikia mungu mungu mungu mungu yeye. Ni, ni mizaha ni kulitaja mbure jina la mungu ye. Kwa yu, ni kabisa. Nimesoma haya mandiko. Kwa hili. Naweza nikaonekana na ungea peke angu, au tulioko hapa tuko nini, hile mungu, mungu, mungu, mungu, mungu, mungu, mungu, mara imechanganywa ala amefanya nini na mungu wa kufanya nini kwenye, hile yote ni maneno ya mizaha haya mpendezi mungu. Mimi wa situmia maneno, mkipa mtu fara, pole, kama mbila na nakuombea faraje. kumbea eh e, na kuombea nguvu kumbea eh ustahimilivu e, na kuombea ulinzi lakini kwanza kulitaja bule jina la Mungu kwenye kusanyiko la wasio haki lile ni kumtukana Mungu kweli nasemwa sitaja bure jina la Mungu Zile pole zile zenye mungu Tena mungu wakatimikina anandikwa kwa ilufi ndogo Anamandika Alie fiwa kwa ilufi kubwa Lakini mungu anayamuombea Faraja anamombea kwa mungu Wa ilufi ndogo uh. Ino jambu ni sawa kwe Sio sawa hata kidogo Lakini Tonilaku muuzi mungu Nilaku muuzi mungu Kwa hiyo tuwe makini, ile yote nivijue vya, vya mizaha. Kwa sababu, hicho kijiwe juu kidogo, kimetoka ku, kuzihaki. Nimeweka picha ya mtu mchafu, nimezihaki paripa. Hicho kigiwe, hicho, hicho. Hicho kigiwe, hicho, hicho, kimeanza kuongelea, ki, kimeweka picha za pombe. Siji leo ni kwa nakunja keivanti, siji ni kwa nakunja kabila nini. Alafu, hicho kijiwe hicho, hicho. Chamzaha, hicho, hicho. kiko kinamombea Mungu kwa yofu ndogo faraja. Hapo Mungu ametukuzwa? Hajatukuzwa. Hajatukuzwa. Emtume katika kitabu cha Zaburi katika kufunga tu. Zaburi mlango wa ule wa kwanza mwanzo ni kabisa. Tuangalie dhambi zinaanza katika kijiwe. Eh, zinaanza vijiweni. kwenye makusanyiko makusanyiko katika masaa 24 ni masaa 8 masaa karibu agiza kuna watu wengine kwa masaa lakini tutachukua masaa nyumbani una masaa ya ya ya nuru ya ya mchana masaa labda kazini masaa mengine Ya vitu fitu lingini, chesa na ototo wako, kwa fundisha, wafanyia nini? Hun, Una haja kutumia mda wako kwenye mizaha. Nusiuo hatuna masaa mengi. Anasema katika kitabu cha zaburi ya kwanza, pale, moja, anasema hivi. Zaburi moja mbile, anasema hivi. Zaburi moja, mstari wa, tuanzea tu, mstari wa kwanza na wapile, anasema hivi. Heli mtu yule asie kuenda katika shauli la wasio haki Wala hakusimama katika njia wakosaji Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha Kwenye vigiwe vya wasapu ni mabalazani kwenye mizaha Sio kwenye balazani kwenye mizaha Wazi kabisa Mungu nasema heli uyo mtu asie kau Chasa hivi kuna vigiwe. Hata unakuta mtu labda mtu na mtoto shuleni Kuna kijiwe tina cha, cha, cha wasapu cha, cha, Kwa sababu tu ana mtoto shule frani kuna kijio cha watu wote wanakusanyika pale ni ni kijio cha mizaha kile mimi huwa sijiungi zile vikundi bii mtoto wao siji kuna watoto wa shule frani wazazi wao darasa la ngapi humo kila mtu anarusha puzi wake sio sio si mzuri Sasa sikia kinywe cha huyo mtu sasa. Huyo ambaye haendi katika shaurahao wasio haki na kwenye mabaraza. Mstari wa pili nasema bali sheria ya Bwana ndio impendezayo na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Huyu mtu anasoma neno la Mungu kila siku. Uwezo kwa kwenye aya ya mabaraza ukatafakari sheria ya Bwana mchana na usiku hata siku moja. Unachagua huko au huko. Kwingine neno la Mungu. Bali sheria ya Bwana. Wakati wako kwenye aya ya mabaraza mimi nitakuwa nasoma neno la na Mungu. Haya tunaona kwamba hivi vijwe ndicho chanzo cha watu wasio haki wako kwenye mabaraza ya wasio haki na ndipo wanapata mashauri ya wasio haki. Watu waoji wanajifunzia uchafu mwingi kwenye makundi kama haya. Mengi tu. Emtu malize hii kwa kusoma Yeremia. Tumesali wa Yeremia tushausoma lakini tusome tena. Jinsi ukisikia mara nyingi ndipo utaendelea ku, Yeremia 15 anasema sura 17 anasema hivi Jeremia mtumishi wa Mungu kweli kweli huyu alijitoa siku keti katika mkutano wao wanaojifurahisha baraza ndani kwenye mizao sio penye hapo eh vijuweni kwenye vijio vijuwe vya sasa hivi vijio vya hasa kunyatariki kuliko vya mtaani wala sikufurahi na liketi peke yangu kwa sababu ya mkono wako Kwa maana umenijia za gathabu Hana uwezo kwa kwenye mizaha Akika kule watachukiana Ala jitenga Awa nakana watu wa mungu kwenye kusanyiko kama hii Ehi pia nasi tunakusanyiko Ndiyo sababu sikukuu zote huwa tunakuwa Na sherehe yetu hiku sudi kwenye Watu wengi wanangia kwenye Kwenye, kwenye mizaha Na, na, na mabalaza wa sio haki kwenye sherehe Naniwai kufundisha hiyo somo Christmas ilio pita mwezo wa F12 kumina mbili. F12 Kwa hiyo, haya mabalaza ya mizaha na nafikiri tumerewana. Kujifunze kwa ishi maneno ambayo mungu anasema e, katika maneno yake katika neno nake. Mshukuru mungu taishi Baba mungu tunakushukuru kutupenda, kutupa neema yako ya maneno haya. yamkini mwingine sio rais sana lakini Mungu ni utakaso ni sabuni ya roho. Mungu ikafanye kazi, katengeneze watoto wetu wakuwe katika kicho. Eh kwa amenigunu, ukawabariki watu wako. Dalia, ushangalie makosa ya watu wako waliokuja hapa Mungu. Angalie mioyo yao, waamoe kuacha vitana vyao na kuja kusikiliza mahali hapa na kuombea baraka zako. Mungu wape parasaka njema, wape siku za wiki hii mfaru ajabu. kwa wakinge, mwenye mungu kamponye, mwenye hofu mungu, kamjaze matumaini, mwenye mungu. Ata mbayi tele yaki ilikuwe nakaribia mungu, kaisogeze mbali kabisa, ili kusudi kristo, wakaishi, wakaendele kuli utafakali jina lako. Waweze, wendele kuna simulia matendo yako mfame, kwa ajabo. Na kushukuru kwa kutupenda jinsi hii, na zaidi ya haya tuyo Kwa maana mungu, matenda wako ni makusa hidi. Ni katika tina wa mungu. Baba mwana, naromu mtakatifu. Tumameni yote napokea. Amen.